Кінець, я справді мало не збожеволів. Перед сном я взяв енцефалограму і подивився на неї прізь зелений фільтр. Ти пам'ятаєш, Форде, у мене з дитинства пристрасть до зеленого кольору. Я завжди мріяв стати пілотом розвідувального космоплану. Форд кивнув. І ось тоді я нарешті побачив сказав Зафорд. Побачив виразно. Зсередини обох півкуль було вирізано по секції. Вони з'єднувалися лише між собою. Якийсь покидьок обрізав усі синапси. Форд заціпанів від жаху. Триліант збрідла. Хтось зробив... «Операцію?» – Форт. Еге «Егеж!» «Ти не здогадуєшся, хто б це міг бути і чому він це зробив?» «Причина мені невідома. Проте я знаю, хто цей покидьок. Знаєш. Але звідки?» «Він залишив свої ініціали». На обрізаних синапсах. Залишив навмисне, щоб я зміг їх прочитати. Форда почала бити нервова лихоманка. Тіло вкрилося ціпками. Ініціали, випалені на синапсах, точно. Чиї? Та говориш, Христом Богом прошу. Хвилину. Заход дивився на нього мовчки. Потім відвів очі. З. Б. Сказав він спокійно. Цієї миті позад них із гуркотом упала Сталева заслінка, закривши вихід до коридора. Кімната почала наповнюватись газом. Докажу. Потім устиг вимовити заход. Перш ніж втратив свідомість, розділ 21. Похмурий, мов хмара, Артур, міряв кроками кратер. Завбачливий Форд в останню мить встиг тицнути йому путівник по галактиці для космотуристів. Артур навмання натиск кілька кнопок. Як ми вже казали у путівнику, міститься багато відступів, які включено до тексту редакторами з єдиною метою порозважати читача. Один із таких відступів, саме на нього і натрапив Артур, стосується діяльності якогось Віта Воєджига одного з обдарованих студентів університету Максиме Галона. Він займався вивченням стародавньої філології, трансформативної етики і теорії гармонійних коливань сприйняття історії. Безсумнівно, на нього чекала блискуча наукова кар'єра, якби не випадкова зустріч із Заходом Бібльброксом. За пляшкою пангалактичного полоскального полиску Заход поділився зі своїм новим знайомим однією проблемою, яка давно його цікавила, а саме, Куди зникають кулькові ручки, і зустріч перевернула усе подальше життя Авіїда? Самотужки він здійснив ретельне дослідження, для чого йому довелось побувати в усіх провідних центрах галактики по виробництву кулькових ручок. Як результат, на світ з'явилася оригінальна теорія, що довгий час збуджувала думки найширших верств громадськості. Згідно цієї теорії в космосі, крім планет населених гуманоїдами, рептолоїдами, рибоїдами, ходячими деревоїдами і надрозумними тінями кольору морської хвилі, повинна існувати планета, населена кулькоїдами. Саме туди й прагнуть потрапити всі залишені без нагляду кулькові ручки. Нечутно пролазять вони у чорні дірочки космосу, щоб дістатись світу, де вони зможуть вдосталь насолоджуватись унікальним кулькоїдним існуванням, де здійсняться нарешті.